מזמור כה לדוד אליך אדוני נפשי אשא, אלוהי, בך בטחתי, אל אבושה, אל יאלצו אויבי לי. גם כל קובעיך לא יבושו, יבושו הבוגדים ריקם. דרכיך אדוני הודיעני, אורחותיך למדני, הדריכני ועמיתך ולמדני. כי אתה אלוהי אישי, אותך קיוויתי כל היום. זכור רחמך, אדוני, וחסדיך, כי מעולם המה. חטות נעורי ופשעי אל תזכור, כחסדך זכור לי אתה, למען טובך, אדוני. טוב וישר, אדוני, על כן יורך הטעים בדרך. ידרך ענבים במשפט, וילמד ענבים דרכו. כל אורחות אדוני חסד ואמת לנוצרי בריתו ועדותיו. למען שמך, אדוני, וסלחת לעווני, כי רב הוא. מי זה האיש ירא אדוני, יורן בדרך יבחר. נפשו בטוב תלין, וזרעו יירש ארץ. סוד אדוני ליראיו, ובריתו להודיעם. עיניי תמיד אל אדוני, כי הוא יוציא מרשת רגלי. פנה אלי וחונני, כי יחיד ועני אני. צרות לבבי הרחיבו, ממצוקותי הוציאני. ראה עוניי ועמלי, וסה לכל חטותי. ראה אויבי כי רבו, ושנאת חמס סנאוני. שמרה נפשי והצילני, על אבוש כי חסיתי בך. תום ויושר יצרוני, כי קיוויתיך. פדי אלוהים את ישראל מכל צרותיו.